Det, blir liksom, det, blir liksom ja, det är inte så vanligt. Hallå, är det jag som är man? <skratt> Vi sitter ju här med Nollk då. Nils och Amanda är här med oss. Med är här Tack. Tack. Tack så mycket. Men ni kan börja berätta lite vilka ni är om Nils vill ta det kanske. Jag heter Nils jag är från Stockholm och har suttit i Noll Kånehus sen eh, vi blev invalda förra året. Jag sitter som gyckelchef så jag har ansvar för nolluppdragen, eh, dumheter och gyckel. Mm. Vad gör du då? Ja, jag sitter som vice eller stora syster. Då är det mycket att jag ska hjälpa Oskar med sponsorarbete eller hjälpa Johanna som sitter som ordförande. Sen har jag också kommittékontakt och jag är ansvarig för bilen. Det är lite okay. alltid allo. Okay. Ja, precis. Vill ni berätta lite om I0K och vad I0K gör? För de som inte vet. Mm. Bara lite i stora drag. I0K ansvarar för det största evenemanget på sektionerna på Chalmers egentligen. Här på Industriär Ekonomi. Det är mottagningen när alla nya studenter kommer hit och får börja i augusti. Jag antar att de flesta har varit med och har lite koll. Men eh, när ni inte håller i mottagningen, den är ju bara i fyra veckor. Vad gör ni då? Vi har ju haft måndagsmöten under hela året. Eh, och det är ju väldigt mycket roligt, utom mm. om arbetet då. Sen är det, det finns ju 16 sektioner och alla sektioner har ett 0k mm. Och alla 0K ska ha ett nolkadas. Där de bjuder in de andra nollkorna. Så det är ju en hel del fest om man vill det. Ja. <laughs> um, ja. Bara... Det är väldigt mycket planeringsarbete såklart. Uh, vi sitter ju i princip från att vi blir invalda. Uh, och planerar allting med mottagningen. Vad vi tycker skulle vara roligt att göra. Och vad som kan förbättras från tidigare år. Uh, så... så det är mycket liksom, förjobb innan mottagningen drar igång. Ja. Yeah. Men allting blir De här fyra veckorna blir ju liksom Piken av allting som vi håller på med Det är ju så värt det Att ha suttit alla de där timmarna Och alla måndagsmöten mm. i 40 veckor innan det börjar I, I, I, I, I Har det varit en liksom Har det varit en jämn arbetsbörda De har sett fram till mottagningen Och sen lite Vi har ju de... haft under hela året Så har vi ju haft Alltså vad ska man säga, vi har ju väldigt mycket i slutet av året och under mottagningen plus de två planeringsveckorna vi hade precis innan mottagningen började. Mm. Men sen förra året då under hösten och eh, januari, februari där, då mm. hade vi liksom, vi hade måndagsmöten och sen hade vi lite eget arbete eh, beroende på vilken post man hade. Men vi har inte haft så mycket under hela året utan det är mer koncentrerat under mottagningen och de här två veckorna. Och sen lite mer i ja, maj. Vad har varit eh, den största utmaningen då med sitt sitta Har det varit något speciellt som ni har behövt? Nej, vad gäller vårt arbete har vi inte haft jättestora utmaningar egentligen. Vår grupp passade ihop från början när vi blev invalda. Och, ja, vi har inte haft några, några problem med att vi tycker olika och försöker dra åt olika håll. Nej. utan vi har jobbat ihop det bra vilket till stor del kanske är Johannas arbete då som ordförande mm. men den största utmaningen skulle jag väl säga att man kommer väl lite efter i skolan när, när mottagningen är det är en väldigt Varför? intensiv period på mottagningen, mm. det är sjukt kul verkligen, mm. men man blir också trött för att man har inte så mycket tid till ett annat liv, alltså träffa andra kompisar och sånt och det det är ju ganska givet eller det visste vi ju om och jag vill ju göra det här för att det är så kul men det är också lite påfrestande när det blir så intensivt ja, men... vi har ju ändå sett det, ni är ju här alla dagar verkligen under mottagningen så att jag förstår att ni har mycket att det tar tid liksom men det, jag tror också att det är väldigt uppskattat att ni verkligen tar det den tiden också vi hoppas det vad, om man nu vänder lite på det, vad har varit det allra bästa och roligaste att sitta i en OLK i så fall det är ju också mottagningen Ja. Är ju, även om det är den tuffaste perioden så är det ju den roligaste för det är ju hela poängen med vad vi gör och varför man sökte noll från början träffa, lära känna alla, alla nollan var ju det bästa, vi har väntat i nio månader, vi blir som föräldrar som har väntat i nio månader på våra barn och så kom de allihopa, det var fantastiskt fantastiskt ja. ja, det var lite som att var gravid, eller? Jag har inte varit med, så Jag kan inte riktigt säga det, men jag kan tänka mig det. Ja, det <laughs> När barnen kom, det var väldigt kul. Så, ja, men faktiskt. jag skulle också, förutom det, skulle jag säga att vi har ju blivit som en familj. Vi mm. gör så mycket grejer tillsammans. Och det som jag var mest rädd, eller såhär, tyckte var jobbigt med att vi ska gå av snart är att, gud nu kommer inte vi kanske umgås lika mycket längre. Men vi har ju verkligen blivit som en familj, så det känns som att Alltså, vi kommer vara en familj i resten av våra liv. <laughs> <laughs> Det låter ju jättebra. Ja, jag vill inte göra nästan. Måste jag ändå säga. <håll> <håll> I, I, I, I, eh, vad kommer ni ta med er när ni liksom kliver av då? Vad kommer För då är ni liksom färdiga med allt konkret arbete. Vad kommer ni liksom ta med resten av era liv härifrån? lärdomar från, från mm. att ha suttit i en kommitté kan man säga. Ja. Man lär sig att samarbeta mm. väldigt bra. Vi är ju olika personer och vi ska samordna en hel mottagning och alla tycker inte exakt samma hela tiden. Och vi har varit väldigt bra på att, att kompromissa och komma fram till lösningar och, och jobba tillsammans. Sen tror jag också att man ja, relaterar till det, man lär sig att lyssna på andra väldigt mycket. Även om man själv tycker att ens är den bästa så lär man sig ju kanske att ta in argument från andra håll och, och så. Kompromissa lite liksom. Kompromissa, ja, egentligen som Amanda sa med samarbetet. Mm. När man hur mycket som helst. Och sen så även kontakt med sådana <coughs> som kanske inte gör samma saker eller kontakt med personer. Det är, man får ju med sig så fruktansvärt mycket vänner, inte bara att vi har blivit mm. bästa vänner allihopa utan från hela campus. Mm. För att vi har ju väldigt mycket kontakt med de andra nollkorna och med centrala organisationer och Oscar har ju väldigt mycket kontakt med företag och sådär. Och sen också, vi lär ju känna alla nollan ganska bra mm. och kommittéer på vår sektion kommittéer på andra sektioner och vi syns ju ganska mycket under mottagningen och vi träffar mycket folk och det är verkligen, man knyter så många kontakter och skaffar jättemånga kompisar som jag kanske inte hade skaffat annars. Om inte jag hade suttit i och k Vad eh, känner ni nu inför Aspningen? Vad har ni planerat? Är ni... Hur känns det? Tackar. Mm, tack. <skratt> <skratt> Själva arven är ju hittills lite hemliga för nollan. Eh, mm. Så vi kan gå in på dem. Är det är de väl inte nollan längre? Ettan då. Nimbel. <skratt> nimble. Men jag kan mm. säga att eh, det var skitkul förra året. När jag var nimbel. Och... Eh, att ja, det kommer bli lite Alla våra evenemang är inte helt satta i sten ännu Vi pratade lite Med valberedningen mm. Men Vi ska ju förhoppningsvis ha ett Som är ganska Man får prata med 0K Lite mer mm. och se vad vi gör Och sådär. Och det var jag på förra året jag tyckte det var jättekul mm. Det var verkligen givande Det andra missade jag förra året Och det var lite mer röj Ja men det, är Men det lät mm. som att det var väldigt kul förra året. Mm. Det låter väldigt bra. Det låter nice. om man är intresserad av att, eh, av att eh, kanske söka 0K eller så då, var, Ska man vara beredd på något speciellt? Eh, någonting man borde tänka på? Eller borde man vara på ett visst sätt? Eller, mm. Om man då är sugen på att söka 0K. Det som fick mig att insätta att jag ville söka 0K var ju egentligen alltså det var ju till stor del lastningen för att man såg att Ja, men Nolko kan göra allt från oss, stök omkring till att faktiskt de gör faktiskt seriöst arbete och det verkar kul. Men sen har jag också jag visste att jag skulle tycka att det var roligt redan från början när jag såg Nolko. Liksom. Mm. Har du några tips på vägen om någon, liksom, om någon vill engagera sig i Nolko? Vad tänker du att den personen borde... Alltså, jag tror att det är viktigt att man tänker igenom kanske vilken post man vill sitta som. Mm. Jag sökte både ordförande och ledamot och när jag inte blev nominerad till ordförande så tänkte jag att Johanna kommer att göra ett fantastiskt jobb. Liksom. Men sen efter det då att man tänker igenom vad man vill göra. Speciellt om man ska sitta som PR eller sponsorchef. För det är mer jobb innan mottagningen. Mm. Mer specifikt liksom. Jag skulle säga gå fram och prata med oss och fråga. För vi har ju precis gjort allting. Mm. Så vi har ju svaret på deras frågor hoppas jag. De, de flesta känner nog er nu också. Ja. Ja, så att de vågar. Det är jättebra tips. Och det var egentligen det mesta vi hade Men känner att det är någonting vi har missat Som ni gärna vill ta upp om 0K Något Något speciellt kul Eller som något som bara är annorlunda eller något mer, eller? Annorlunda uh, Det kan vi prata om när ni <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> Nej yeah. jag vet inte <skratt> Vi har, gjort mycket, vi har gjort mycket dumheter och allting leder fram till mottagningen i slutet och det var ju skitkul. Men jag skulle bara återigen hur mycket, hur mycket fantastiska kompisar man, man får. Nu låter det som att jag är medietränad, det är inte. Men, <laughs> men att, att man, verkligen, man träffar ju så mycket folk från campus och det blir så fantastiskt eh, kul och man får väldigt mycket nya vänner. Mm. <laughs> låter jättebra. Det låter ju som en ja. Ni kan men det där var in Om inte du och Madeleine Nils. Vi vi vi nämner inte det mer så får vi inte mjuk klippa i. <laughs> men jag tycker det var kul, ett bra avslut där Nils. Ehm, då mm. tackar vi för det. Tack för att ni tog er tid. Tack så Tack mycket. Och vi får komma hit. Hej.